Розділ 26. Тут таке діло, почала я. Сем класнув указівник повороту та вискочив на дорогу. Гучно вила сирена і мені доводилось кричати. Він приділяв максимум уваги дорозі та зрідка дивився на комп'ютер на приладовій панелі. Дон, що там? Можливо, живі поранення. Два повідомлення. Молодий чоловік упав у сходовий колодязь. «Може, зараз не найкраща можливість поговорити?» – спитала я. «Це, зважаючи, що ти хочеш сказати. Річ не в тому, що я не хочу стосунків, просто я заплуталася». «Усі заплуталися», – втрутилась Дона. «Усі мужики, з якими я ходила на побачення, починають розповідь з того, що в них проблеми з довірою». «Пробачте, мене тут немає». Сам не відводив й від дороги то ти називаєш мене козлом, бо вважаєш, що я сплю з іншими жінками, то не підпускаєш через те, що й досі маєш почуття до іншого чоловіка. Це занадто. Віла більше немає, Я впевнена, але я просто не можу так раптово кинутися у стосунки, як ти. Я тільки починаю оговтуватися після всього того, і... Я не знаю, я була просто розбита. Я бачив, я ж тебе збирав. «У будь-якому разі ти дуже мені подобаєшся, настільки, що якщо в нас нічого не вийде, мене знову відкине в ту діру, з якої я ледь вилізла. А я не знаю, чи зможу знову оговтатись. А чого б це в нас не вийшло? Якщо ти мене покинеш, передумаєш, не знаю, ти ж вродливий. А якщо якась інша жінка впаде на тебе з даху і сподобається тобі, а може ти захворієш або впадеш із мотоцикла?» На місці за дві хвилини, оголосила Дона, дивлячись у навігатор. Я не слухаю вас зовсім. Це може з будь-ким трапитися. І що ж, будемо сидіти цілими днями та боятимемося, що щось трапиться? Так треба ж жити. Він так різко повернув праворуч, що мені довелося вхопитись за сидіння. Я й досі бублик. Я хочу знову стати булочкою. Правда, хочу. Але я бублик. «Господи, Лу, ми всі бублики! Ти що, думаєш, я дивився, як рак забираю мою сестру і не знаю, що кожного дня мого життя в мене серце краєтиметься за неї, а ще більше за її сина? Ти думаєш, я не знаю, що ти відчуваєш? Є тільки один вихід, і я це знаю, бо бачу щодня – жити, кидатись у будь-що і не боятись синців». «Добре сказав», – кивнула Дона. Я намагаюся, ти й гадки не маєш, скільки я пережила Тут попереду з'явився знак Кінзбері І ми проїхали під величезною аркою у темний двір Сам зупинився та вилився. Чорт забирай, я забув тебе висадити Не хотіла вас перебивати, виправдалась Доно. Я вас тоді і тут почекаю, схрестила руки на грудях Немає сенсу він відчинив дверцята і схопив сумку. «Я не збираюсь тут стрибати вищі голови, щоб переконати тебе бути зі мною». «Чорт, тут немає жодної таблички. Він може бути де завгодно». Я глянула на відразливий будинок з червоної цегли. «Тут не менш ніж 20 сходових колодязів, і в жоден з них я б не радила нікому йти без охорони». Дойна вдягла куртку. «Минулого разу, коли я тут була, серцевий напад. Ми знайшли потрібний під'їзд із четвертої спроби. Проїзд був закритий, і поки ми шукали сторожа, щоб увімкнути, шукали потрібну квартиру, пацієнт помер. Тільки за минулий місяць тут було дві стрілянини. «Викликати поліцію?» – запропонувала Дона. «Немає часу». Було лячно, панувала дивна тиша, хоча на годиннику ледь за восьму. У таких районах міста ще декілька років тому пізно ввечері діти катались на велосипедах, крали цигарки та сміялись на вулиці. Але зараз чи не всі вікна були забрані декоративними металевими гратами, а жителі ще в досвіда ховались за подвійними дверима. Половина вуличних ліхтарів тут була постріляна, а ті, що лишилися, напевно, мерехтіли, наче боялися і засвітиться, як належить. Самі Дона щось тихо обговорювали, стоячи коло машини. Зрештою, Дона відчинила пасажирські дверцята та простягла мені світловідбивну куртку Одягни, ти йдеш із нами. Він вважає, що залишати тебе тут небезпечно. А чому б йому не. Так, ви двоє. Ви мене дістали. Я йду сюди, а ти з ним туди. Ясно? Я витріщалась на неї. Потім договорити. На цьому вона пішла за ліхтариком у руці. Я йшла за самим бетонним проходом. Потім ми звернули в інший такий самий прохід. «Сейвернейк Гаус», – пробурмотів він. «Звідки мені знати, який із цих будинків Сейвернейк?» Він натиснув на кнопку рації. «Диспетчери, дайте нам якийсь орієнтир. Тут на будинках немає табличок. Ми не можемо знайти пацієнта». «Пробачте, але на карті немає підписів будинків», – почувся дещо винуватий голос. «Давай я піду туди», – я показала вперед. «Зможемо перевірити три проходи. В мене є телефон». Ми зупинилися внизу сходового колодязя. Тут смерділо з сечею та старими упаковками з-під Тротуар потопав у тіні будинку. Звідкись здалеку чути було бубоніння телевізора, що натякало на присутність живих людей. Я очікувала почути стривожені голоси, якийсь шум, вібрацію повітря, щось, що привело б нас до постраждалого. Але було тихо, моторошно тихо. Ні, будь поруч. Я відчувала, що моя присутність турбує його. Може, мені було б краще піти, та не хотілося вибиратися звідси самі. Сам спинився у кінці проходу, повернувся та похитав головою. Губи міцно стиснуті. Порація Дона повідомила. У мене пусто. Тут почувся крик. Туди, махнула я в бік звуку. На іншому кінці освітленого слабкими ліхтарями майданчика ми побачили скрючену долі фігуру. Ось і він, сказав Сем та кинувся туди. Він якось говорив, що в його роботі швидкість має вирішальне значення. Лікарів швидкої цього вчать чи не на першому занятті. Декілька секунд можуть коштувати комусь шансів на виживання. Якщо в пацієнта кровотеча, інсульт або інфаркт, ті декілька секунд можуть урятувати йому життя. Ми бігли бетонними доріжками, потім якимись брудними сходами, потім пожухлим газоном до тієї фігури на землі. Донна вже була поруч. Дівчина, сам поставив свою сумку. Вони ж казали хлопець, донора оглядала дівчину та прозвітувала диспетчерам. Саме так молодий чоловік до двадцяти, зовнішність афрокарибська, почулася відповідь диспетчера. Сем вимкнув рацію Може, вони щось не розчули, іноді виклики більше схожі на гру в зламаний телефон. Їй було років 16, волосся охайно зібране в косички, судячи з усього, впала недавно. Обличчя навдивовижу спокійне. Цікаво, яке в мене було в обличчя, коли він мене знайшов? «Люба, ти мене чуєш?» Вона не ворушилася. Він перевірив зіниці, пульс та дихання, усе наче в нормі. Якихось невидимих ознак травм не було, але вона ніяк не реагувала. Він знов її повністю оглянув та зиркнув на якийсь прилад. «Вона жива?» Сам гляну на Донну, потім на вікна навколишніх будинків. Порожні, неприязні. «Тут щось не так», – тихо мовив він. «Я проведу тест на падіння руки, а ви біжіть завойте машину. Якщо це те, про що я думаю, треба забиратися звідси». «Пастка? На наркотики?» Дона кинула оком кудись мені за спину. «Може». А може, просто перерозподіл районів впливу. Нам треба перевірити координати виклику. Мабуть, Енді Гібсон саме тут знімав ті свої відео. Я намагалася заспокоїти голос: А що таке тест на падіння руки? Я підніму її руку та відпущу над обличчям. Якщо вона притягне, то зупинить руку. Це рефлекс. Якщо хтось за нами зараз стежить, я не хочу, щоб вони зрозуміли, що ми здогадались. Луїзо, удач, що йдеш по обладнання. Коли будеш біля машини, напиши повідомлення і я проведу тест. Якщо коло машини хтось є, не відчиняй, просто повертайся сюди. Донно, готуйся, ти підеш після неї. Якщо ви обидві підете разом, вони зрозуміють. Він дав мені ключі. Я взяла сумку, наче то моя власна, і швидко пішла в бік машини. Виникло відчуття, що за мною стежать невидимі для мене люди. Серце калатило просто у вухах. Я намагалась не видавати страх обличчям, іти спокійно та цілеспрямовано. Луна від кроків безлюдним проходом. Іти страшенно далеко. Коли я зрештою побачила машину, мені стало легше. Я дістала ключі, відімкнула машину та хотіла залізти всередину. Раптом із темряви почулося. «Міс?» Я озирнулась Нікого. «Міс?» Із-за бетонного стовпа вийшов молодий хлопчина. Біля нього ще один, у капюшоні що затуляв обличчя. Я позаткувала на крок до сумки. Серце сильно билося. Їй уже допомагають, я говорила спокійно. Наркотиків тут немає. Відійдіть, обидва. Міс, він коло контейнерів. Вони не хотіли, щоб ви допомагали. Сильна кровотеча, міс. Через це сестра Емека там прикидається, щоб відволікти вас, щоб ви поїхали. Що? Про що ти? Він коло смітників. Допоможіть йому, міс. Де ті смітники? Тут хлопець стомлено озирнувся, а потім раптово зник. Я кинула оком навкруги, намагаючись зрозуміти, що відбувається. За гаражів визирав край яскраво зеленого контейнера для сміття. Мабуть, воно. Я пройшла по дорожці в тіні. Мене не було видно з головного майданчика. Потім побачила смітники за огорожею та чиїсь ноги в спортивках, просякнутих кров'ю. Верхня частина його тіла була під баком, і мені довелося присісти поруч. Хлопець повернув до мене голову і тихенько застогнав. «Ти чуєш мене?» «Вони мене дістали». На його ногах було дві рани, з них стучилась слипка на вигляд кров. «Дістали». Я схопила телефон та набрала Сема. «Я коло смітників, праворуч від тебе!» – заговорила я тихим голосом. «Приходьте сюди, швидко!» Я бачила його. Він повільно роззирнувся, доки не знайшов мене очима. До нього підійшло й двоє старих, добрих самаритян, мабуть. Вони стали розпитувати саме про дівчину, на обличчях занепокоєння. Він обережно накрив ковдрою акторку та сказав, що вони залишилися поряд із нею, а сам пішов із сумкою в машину, начебто по обладнання. Дони з ним не було. Я розкрила сумку, яку взяла з собою, знайшла марливу пов'язку та наклала на рану на нозі. Кров не зупинялась. Допомога зараз буде. Ми заберемо тебе у швидку, говорила я як акторка з поганого фільму, але більше жодні слова з голови не лізли. Давай же, Семе. Заберіть мене звідси, застогнав хлопець. Я накрила долонею його руку, намагаючись не нервувати. Давай же, Семе, де в біса ти подівся? Раптом почувся звук двигуна швидкої. Вона їхала до мене на чималій швидкості, повз гаражі. Машина зупинилась коло мене, і з дверей вискочила Дона. Допоможи мені затягти його, сказала вона. Забираймося звідси. Часу вкладати його на ночі не було. Я вже чула, кроки до нас бігли люди багато людей. Ми на руках затягли хлопця в задні двері. Донна зачинила їх, і ми кинулись до кабіни. Я скочила всередину. Серце калатало в грудях. Я заблокувала свої дверцята. Згори до нас бігли чоловіки з чимось у руках. Пістолети, ножі. Ноги перетворились на желе. У вікно я побачила, що через майданчик до нас поспішає Сем. Він теж дивився вгору і теж їх бачив. Донна побачила перша пістолет у руках чоловіка. Вона вилиялася та ввімкнула задню передачу, об'їжджаючи гараж і прямуючи до Сема просто газоном. Він продовжував іти вперед. Я бачила його зелену форму в дзеркалі. «Семе!» – закричала я в вікно. Він глянув на мене, потім на них. «Залиште швидку спокої. крикнув він чоловікам. «Назад! Ми просто робимо свою роботу!» «Ні, Семе, тільки не зараз!» – пробурмотіла Дона. Чоловіки продовжували бігти, намагаючись знайти найкоротший шлях до машини. Вони насувались, наче хвиля. Один запросто перескочив через парапет і опинився на цілий марш сходів нижче. У мене коліна держали. Так я хотіла опинитись, якнайдалі звідси. Самі далі йшов вперед. Він підняв руки. «Хлопці, не чіпайте швидкої, ми просто приїхали допомогти!» Він говорив спокійно й жодного страху в голосі, на відміну від мене. В дзеркало, я побачила, що чоловіки вже не бігли, а йшли. Дякувати Богу, промайнула думка десь далеко, позаду стогнав хлопець. Усе, Дона висунулась у вікно. Давай, Семе, у машину, поїхали, ми. Бах! Звук прорізав повітря та відбився луною від стін. Моя голова, наче вибухнула тим звуком, і потім знову. «Бах!» – я скрикнула. «Що за...» – голос Доне. «Чорт, треба забиратися звідси!» – голос пораненого хлопця. «Я глянула назад. Нехай тільки сам сідаю у машину. Будь ласка, сідай!» Але Сема ніде не було. «Ні, був. Якась зелена купа на землі. Яскрава зелена куртка на бетоні. Усе завмерло. Ні, ні!» Машина зупинилась. Дона вискочила, я за нею. Сен не вирушився, він лежав на землі. А навколо – кров. Багато крові. Пляма крові повільно росла навколо нього. Двоє стареньких швидко зникли за дверима. Дівчина, яка була нібито непритомною, тікати, стікати немовправний бігун. До нас і досі бігли чоловіки, уже по доріжці нагору. У мене в роті з'явився присмак металу. «Лу, хапай його!» Ми потягли саме машину. Він був страшенно важкий, наче навмисно опирався нам. Я тягла його за комір, за пахви, дихалося важко і часто. Обличчя саме зблідло. Під напіврозплющеними очима з'явились темні кола, наче він не спав років сто. Я вся була в його крові. Господи, яка ж вона гаряча! Дона заскочила в машину, намагаючись затихти звідти саме всередину. У мене в горлі щось застрягло. Я тягла його та кричала «Допоможіть! Допоможіть!» Наче тут був хтось, хто міг би нам допомогти. Нарешті він у машині. Одна нога зігнута під дивним кутом. За нами ляснули двері. «Дзинь!» Щось вдарило у верхню частину машини. Я скрикнула та пригнулась. Промайнула думка. «Що ж це коїться?» «Отак я й помру у цих старих джинсах за декілька миль від квартири, де мої батьки сваряться з сестрою з приводу торта?» Поранений хлопець кричав. У голові лунав жах. Раптом машина понеслася вперед, повертаючи праворуч. Чоловіки залишались ліворуч. Я побачила, як один із них підняв руку, та знову пригнулась, очікуючи пострілу. «Чорт забирай!» – почула я голос Дони, яка заклала крутий віраж. Я підвела голову. Попереду було видно виїзд. Дона різко повернула ліворуч. Машина мало не стала на два колеса. Дзеркало вдарилось об чиюсь машину. До нас хтось кинувся, але Дона знову повернула та натисла на газ. Збоку машину щось вдарило. чись кулак. Нарешті ми вискочили на шосе, і натовп тих чоловіків відстав. Господи, дона вимкнула синій світловий сигнал та почала щось передавати диспетчеру операції. Я не розбирала слів, бо в вухах щось важко бахкало. У моїх руках було сіре обличчя Сема, вкрите потом. Очі скляні, не каже ні слова. Що робити? крикнула я Доні. Що робити? Ми пролетіли кругову розв'язку, і вона на мить повернула до мене голову. Знайди поранення, опиши мені його. На животі. «Я бачу отвір. Два отвори. Тут багато крові. Чорт, дуже багато крові». У мене всі руки були вкриті червоною блискучою кров'ю. Мені перебило дихання. Я ось-ось могла зумліти. «Луїзо, заспокойся. Візьми себе в руки. Він дихає. Спробуй намацати пульс». Я намацала пульс і відчула полегшення. «Пульс є». Я поки не можу зупинитись, мене надто далеко відірвались. Підніми йому ноги, зігни в колінах. Треба, щоб кров була якомога ближче до грудей. Сорочку розстебни або розірви. Опиши мені рану». Живіт колись такий теплий та твердий на дотик зараз нагадував суцільне червоне місиво. Я скрикнула. «Господи!» «Луїзо, без паніки, ми майже приїхали. Чуєш? Треба затиснути рану. Давай, ти зможеш. Візьми сумки пов'язки, знайди велику, зупини кровотечу, добре?» Вона знову сконцентрувалася на дорозі, бо ми їхали проти руху односторонньою вулицею. Хлопчина на каталці ледь чутно лаявся, поглинений власним болем. Зустрічні машини слухняно давали нам дорогу, розсуваючись на чахвилі. Вила сирена. У Лондоні завжди вийде сирена. «Лікаря швидкої поранено! Повторюю! Лікаря швидкої поранено! Кульове поранення в живіт!» – кричала Дона «Прибуваємо за три хвилини! Готуйте реанімацію!» Я дістала з упаковки пов'язку та, змагаючись з в руках, розірвала сорочку. «Як таке може бути? Цей самий чоловік іще 15 хвилин тому сварився зі мною. Як може бути, що такий сильний чоловік та не просто на очах?» «Семе, ти мене чуєш?» Я стояла коло нього на колінах. Джинси просякла кров. Він розплющив очі, але погляд був спрямований кудись далеко. Я схилилась над його обличчям, і на мить наші погляди зустрілися. Здається, на секунду він мене впізнав. Я взяла його за руку, як колись давно він брав мене. «Все буде добре, чуєш? Все буде добре». Він не реагував. Здається, він мене зовсім не чув. «Сем, подивись на мене, семе!» «Нічого!» Я знову опинилась у тій швейцарській кімнаті. Вілл відвертає від мене голову, і я його втрачаю. «Ні! Ні, не смій!» Я притисла до нього обличчя та заговорила просто в ухо. «Семе, ти маєш залишитись зі мною, чуєш?» Я притискала рукою пов'язку, спиралась на нього всім тілом. Нас хитало від руху автівки. Я почула плач, а потім збагнула, що це плачу я сама. Я взяла руками його обличчя та примусила дивитись на мене. «Залишайся! Чуєш? Семе! Семе!» Мені ще ніколи в житті не було так страшно. Його нерухомий погляд, волога гаряча кров мене накрила хвилею. Двері зачинилися. «Семе!» Швидка спинилася. Дона застрибнула до нас, відкрила пластиковий пакет із медикаментами, бентами та шприцами. Потім щось уколола Семові в руку. Після цього поставила крапельницю та кисневу маску. Руки в неї трусилися. Ззаду на вулиці нам посигнали. Мене трясло. «Ні, сиди тут!» – гаркнула Дона. «Коли я хотіла відповсти, щоб не заважати. Продовжуй затискати рану. Просто тисни. Все добре, ти впораєшся!» Вона опустилася над ним. «Давай, друже, тримайся! Вже майже приїхали!» Вона продовжувала щось промовляти, вправно проводячи якісь маніпуляції з обладнанням. «Все буде добре, старий! Тримайся! Тримайся!» Якийсь екран блимним зеленим, потім погас. Щось запищало, двері знову відчинились, і машину залило неонове світло. На вулиці скупчились лікарі в зелених формах. Вони витягли хлопця, який і досі тихо лаявся, та стогнав, потім обережно сема. Підлогу залило кров'ю. Я хотіла встати, поскознулася та сперлася на руку. Рука вмить почервоніла. Голоси лікарів віддалялись. Я побачила біле тривоги обличчя Дони. Вона різко комусь наказувала. В операційну! Негайно! Я стояла в дверцятах машини швидкої та спостерігала, як вони бігцем кудись його несли. Їхні чоботи важко гупили об асфальт. Замить вони вже зникли у дверях лікарні. І на стоянці стало тихо.